Їхній батько був відомою персоною у Львові – дисидентом, що уславився на початку 90-х одіозними промовами на мітингах. Як і більшість його друзів, Горах відсидів своє – сім років тюрми і п'ять років таборів за 58-ю статтею Карного кодексу УРСР – антирадянська пропаганда і агітація. Їхня мама, відома на цілий Львів красуня, вирішила піти від батька, дочекавшись народження третього сину, власного будинку піді Львовом і часу, коли все мало заграти кольорами золотої осені. Карма відреагувала блискавично. Буквально за місяць мама відкрилася передвічному ясному світлу. Батько помер зі середньостатистичною точністю у 65, як годиться українцеві, згідно з даними Держкомстату. Їхньому третьому братові було всього 14, Матвію, найстаршому 38. Мама піймала Матвія у своє черво, коли їй заледве виповнилося 17. Це було ще в ті часи, коли Плутон вважали дев'ятою планетою Соняшної системи. За три роки, до часу, в який відбувалися події в кафе, Яків довідався новину. Вчені вирішили вважати Плутон планетоїдом, а не планетою як це було в часи, коли материнське черево засмоктало Матвія, Якова та Івана.